Искам да ви задам един въпрос. Слушайте внимателно и мислете как бихте отговорили. Въпросът е, от какво зависи животът ни тук, на тази земя и вечната ни участ? От какво зависи животът ни тук, на тази земя, както и вечната ни участ? В едно старо християнско списание четем следните думи. Твоят живот тук и вечната ти съдба зависят не толкова от това дали си щастлив, но дали правиш другите щастливи. Не толкова от това дали си обичан, но дали обичаш. Не толкова от това дали се възползваш, но дали споделяш с другите. Не толкова от това, дали се реализираш, но дали се отричаш от себе си. Не толкова от това, дали Бог върши твоята воля, но дали ти вършиш неговата воля. Не толкова от това, дали живееш дълго, но дали животът ти е съдържателен. Твоят живот тук и вечната съдба зависят не толкова от това, какво мислят и казват хората за теб, но какъв си ти пред Бога. Не толкова от това, какво правиш, но как и защо го правиш. Не толкова от това, колко знания имаш, но колко от тях прилагаш на дело. Не толкова от това, как изглеждаш, но какъв си. Не толкова от това, дали си съпротивляваш на изпитанията, но дали им позволяваш да постигнат Божията цел в живота ти. Не толкова от това, как ще умреш, но дали си готов да посрещнеш Бог. Какво ще кажете за тези думи? Биха ли могли тези думи да ни накарат да се замислим още по-задълбочено за пътя, в който сме тръгнали. Пътя на християнският ни живот. Биха ли могли тези думи да ни помогнат да видим какво е сегашното ни или настоящото ни духовно състояние? Биха ли могли тези думи да ни помогнат да изпитаме себе си и то толкова повече, колкото виждаме, че краят наближава, а в настоящият миг дори да изпитаме себе си толкова повече, защото стоим пред поредната Господна вечеря. Апостол Павел казва в Първото си послание до Коринтияните, 11 глава, 23 до 28 стихове. Четем. Първо Коринтияни, 11 глава, 23 до 28. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза Това е моето тяло, което се разчупва за вас. Това правете за мое възпоминание. Така взе и чашата след вечерята и каза Тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Днес, преди Господната вечеря. Искам да говорим за себеизпитването. Така съм заглавили проповедта си. Какво означава да изпитваме себе си? Ето ви въпрос. Ако ще говорим за, из... за себеизпитване, какво означава на практика да изпитваме себе си? Преди всичко, брати и сестри, да изпитваме себе си означава да мислим за постъпките си. Така казва и пророка Гей, първа глава на тази книга, петия стих. Така казва Господ на силите. Помислете за постъпките си. Постъпките? Какви са нашите постъпки? Мислим ли редовно и задълбочено за тях? Анализираме ли себе си ден след ден? Проверяваме ли себе си ден след ден? Сравняваме ли себе си ден след ден с Христос и с Неговото Слово? Помислете за постъпките си, казва Господ. Какви са нашите постъпки? Угодни ли са на Бога? Съдействат ли за изграждането на добри взаимоотношения помежду ни? Издигат ли имиджа нашите постъпки на църквата като цяло? Какво правим ден след ден? Как го правим? Къде го правим? Защо го правим? Каква е целта, която преследваме, когато правим ден след ден нещо? Помислете, за постъпките си, казва Христос. В първото послание на Павел до Коринтияните, 10 глава, 31 и 32 стих, той казва. И така ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божия слава. Не ставайте съблазът нито на юдей, нито на гърци, нито на Божията църква. Помислете за вашите постъпки, казва Бог. На стената на катедралата в град Любек, Германия е записано следното нещо. Християнино казва се там. Нашият Господ ни казва. Наричаме учител, но не ме питате. Наричате ме светлина, но не ме гледате. Наричате ме път, но не ме следвате. Наричате ме живот, но не ме желаете. Наричате ме мъдър, но не ме слушате. Наричате ме благ, но не ме обичате. Наричате ме богат, но не ме молите. Наричате ме вечен, но не ме търсите. Наричате ме скъп, но не ми служите. Наричате ме милосърден, но не ми се доверявате. Наричате ме всемогъщ, но не ме почитате. Не ме упреквайте, ако ви осъдя. Подбуждат ли ни тези думи към себе изпитване? Апостол Павел във второто си послание до Коринтяните, 13 глава, 5 стих казва: Изпитвайте себе си дали сте във вярата. Опитвайте себе си. Какво означава да изпитваме себе си? Зададахме въпрос. Ето какво. Да мислим първо за своите постъпки. Всеки ден. Но това не е достатъчно. Защото да изпитваме себе си означава и нещо друго. Да изпитваме себе си означава това, което казва Петър в книгата Деяния на Апостолите, 3 глава, 19 стих. Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви и така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Ще ми се за момент да помислим за пореден път за покаянието. Какво е покаяние? Какво означава да се покаеш? Как Библията разбира покаянието? 2 Коринтияни, 7 глава, 9 и 10 стихове. Сега се радвам не заради наскърбяването ви, а защото наскърбяването ви доведе до покаяние, понеже скърбяхте по Бога така, че да не претърпявате никаква вреда от нас. Защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръп докарва смърт. Какво е покаяние? При това какво е нашето покаяние? Спасително ли е, брати и сестри? Кое е спасителното покаяние? Павел казва, че спасителното покаяние е скръпта по Бога. Но ако скръпта по Бога води към спасително покаяние, пак можем да запитаме какво значи да скърбиш по Бога? Можем да мислим в следната посока. Да скърбим по Бога означава във всички случаи решително да отхвърлим греха от живота си. Но не само емоционално а в действителност, чрез видима промяна на стила на живот. Емоционално отхвърляне на греха не ни ползва, тъй като емоционалното само отхвърлене на греха води по-скоро до разкаяние, т.е. временно преживяване на нещата. Разкаянието по-скоро говори за това, че съжаляваме за онези неща, които са станани допреди малко, но след това забравяме всичко, и продължаваме по стария път. Временно съжаление за последиците от грешният ни начин на живот, това не е спасително покаяние. Това е само временно разкаяние. След много години на издирване, най-накрая един крадец бил хванат. И разбира се, срещу него започнал процес. Трябвало да бъде осъден за многото кражби, които извършил. И когато съдята представил нещата в съда, уловил с погледа си, че Айдочул с ушите си, че този крадец нещо говорил на себе си. Той се заслушал по-внимателно и чул, че крадецът казвал «Толкова много съжалявам, толкова много съжалявам». И съдята помислил, че този се покаява за делата си и го попитал. Човече, за какво съжаляваш толкова много? И тогава крадецът казал, съжалявам за това, че последният път вдигнах толкова много шум, което стана и причина да ме хванете. Покаяние ли е това? Явно, че този крадец не е разбирал добре какво означава покаяние, нали? но временно разкаяние и то за последиците от това, което е вършил. Как трябва да изпитваме себе си, брати и сестри. Как трябва да изпитваме себе си? Най-верният и сигурен начин да изпитваме себе си е като оглеждаме себе си и живота си всеки ден в огледалото на Божието Слово. Всеки ден. Неслучайно псалмистът заявява в Псалом 119, 105 стих. Твоето Слово е светилник на нозете ми, видеона на пътеките ми. Апостол Павел добавя в Еврей 4 глава 12 стих. Да прочетем този текст. Еврей 4, 12. Той казва, защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч остари от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Ако най-верният и най-сигурен начин човек да изпитва себе си е чрез Божието Слово, то тогава кажете ми, не трябва ли това Слово да бъде на столната ни книга? Говорихме в събътно училищната група, затова колко е важно всеки ден не само просто да четем Словото, но и да го изследваме, защото Словото е това, което трябва да заживее в нас и следствие на това, че то заживява в нас, ние да отидем и да го споделяме с другите. Не трябва ли наистина Словото да бъде като едно духовно огледало, в което ние редомно да оглеждаме ръста и съдържанието на, си, на духовната си същност, на духовния си растеж? Едно духовно огледало? Такова ли е Божието Слово за всеки един от нас? До какво може да ни доведе едно истинско себеизпитване? Може би за някой от нас ще бъде стряскащо, но едно истинско говор за истинско събиспитване може да ни доведе до обесърчение дори и до отчаяние. Сигурно ли е това? Сериозно ли е това, което казваш, пасторе, може би ще кажете вие. Ето какво четем в посланието на Павел до римляните, където в седмата глава стихове 14, 15, 20, 24 се казва. Защото знаем, че законът е духовен. А пък аз съм от плът продаден под греха. Защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, грехът, който живее у мен. Окаян аз човек. Кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Павел Великият апостол на езичеството в един момент от своя живот констатира, че е окаян човек. И защо? Причината е една единствена. Защото е оглеждал себе си в това духовно огледало, в Божието Слово. Защото когато е изучавал Божието Слово, е видял себе си като грешник. Грешник, който нищо не може да направи за собственото си спасение. Обречен грешник, виждайки себе си в тази светлина, той възкликва, окаян аз човек. Павел изпитваше себе си чрез Божието Слово, което като двоостър меч пронизваше сърцето му и стигаше до най-големите дълбочини, за да може да изкара оттам неговите тайни, дори намерения. Питам се, преживявали ли сме подобни неща? Поставили сме си за цел да изучаваме словото задълбочено и стигали сме до моменти, в които то ни е изобличавало до такава степен, че ние се чувстваме обесърчени, дори отчаяни? В един период от своя живот, големият Мартин Лутер бил горчиво разочарован от себе си и от малки успех в християнският си живот. Не стига това ми... Това негово разочарование се прихвърлило и на домашните му и животът им бил общо зето почернен. Защото съжителствайки с него, най-вече неговата съпруга, не можела да разбере защо Мартин преживява това огорчение, разочарование, защо е толкова потиснат, защо е стигнал до степенно отчаяние. И тогава, не знайки какво да прави един ден, тя се появила пред него с Траурни дрехи. И Мартин Лутер работил нещо на, в своя кабинет, на писалището си, и когато забелязал своята съпруга, че влиза с траурни дрехи, и попитал кой е умрял, и тя казала как, Мартин, нима не знаеш? Бог на небето е умрял. Бог на небето ли? Ти чуваш ли се, Кати, какво говориш? Бог не може да умре, Бог е безсмъртен, ти не знаеш ли това? Така ли, казала Кати, неговата съпруга, ако Бог е безсмъртен и не може да умре, защо тогава, казала му тя, ти изглеждаш толкова отчаян и толкова обезсърчен? Брати и сестри, до какво може да не доведе едно истинско себеизпитване? Да, понякога, както при... Павел и както при Мартин Лутер, едно истинско себеизпитване може да ни доведе до огорчение, до обесърчение, до отчаяние дори, но това не е същинското му предназначение. Същинското предназначение на себеизпитването е да ни доведе до Христос. До Христос. И когато това стане, когато това стане, Христос обещава, че ще започва действия в нас, за да ни пресъздаде по своя образ и подобие, за да ни пресъздаде като нови творения, нови в Христа Исуса творения. Ето какво четем в книгата Лекарска служба, където религиозната писателка Елун Уайт казва «Ние не можем да променим сърцата си, не можем да контролираме нашите мисли, импулси и чувства, сами не можем да направим себе си чисти и гонни за служене на Бога, но можем да изберем да служим на Бога, да му предадем волята Си, след което Той ще действа в нас да желаем и да вършим онова, което Му угодно. По такъв начин цялото Наше естество ще бъде поставено под управлението на Христос. Колкото и да искаш, ти не можеш да контролираш мислите си. Колкото и да искаш, ти не можеш да промениш сърцето си. Колкото и да искаш, ти не можеш да промениш импулсите и чувствата си. Ти сам не можеш, но можеш решително да избереш да застанеш на страната на Христос и да го помолиш той да направи това вместо теб. Можеш ли? Разбира се. И ти можеш, и аз мога. Всички ние можем. Защо? Защото вярваме в този, който е бил, който е и който ще бъде. Себеизпитването. Към това исках да насоча вниманието ви през тези кратки минути. Какво е отношението ни към него? Често ли изпитваме себе си? Може би ежедневно? Може би от събота на събота, може би от месец на месец, а може би не си спомняме времето, когато за последен път сме го преживяли. Всички ние сме поканени да го правим обаче. Всички ние сме поканени да изпитваме себе си дали сме във вярата, дали сме достойни Божи деца, дали вървим уверено в пътя, в който Христос иска да ни води към вечността. Христос е с нас. Той не ни оставя. И днес е с нас. И днес по особен начин, както го молихме и в молитвите, ще бъде с нас. Нека и ние да бъдем с него. Нека и ние да не го оставяме. Нека да продължаваме да следваме този, който не познава поражение по пътя към вечното му царство. Нека да бъдем с него по такъв начин че животът ни за в бъдеще да показва един на друг, а и на всички, които са около нас, че ние сме Негови, че Той е наш и че наистина следствие на едно постоянно себеизпитване чрез Неговото Слово можем един ден да бъдем съграждани на ангелското множество, на непаднаните цивилизации и да влезем в радостта на Господаря си. Бог да ни благослови! Да преживеем това е моята молитва за всички нас. Амин.